Розділ 70. Київ. Березень 1985 року. «Знаєш, Сергію, за мною стежить», – повідомив мені насамперед Давид Ісакович, коли я опустив на підлогу його землянки кульок з гостинцями, пляшка червоного портвейну і дві бляшанки сніданку туриста. «Хто?» «Хто, хто?» – старий важко зітхнув. Зрозуміло хто органи, що сюди приходили, занепокоєно цікавлюся я. І сюди, і островом ходили, і ополонку ще одну вибили поруч у кризі. А ополонку навіщо? Щоб прикидатися, що вони також моржі, та за нами стежити. І що вони справді плавали у ополонці? Сам не бачив, визнає старий. Але швидше за все, що ні, бо коли справжні моржі купаються, то завжди залишають на краю ополонки сліди босих ніг. А я навколо ополонки бачив тільки сліди чобіт. Він підводиться з ліжка, докидає ще два поліна у боржуйку, дивиться замислено на мій кульок. «Випити приніс чи що?» «Так, Портвейн. Ну, розкупорюй, будемо грітися» а потім підемо купатися. Після першої склянки Портвейну мені стає тепліше, і я скидаю свою ендерівську шубу. Давид Исакович як сидів у безрукавці, зроблені зі старого ватника, поверх синього светра, так і сидить. За віконечком землянки темніє, старий дивиться на годинник. «Отець Василій обіцяв прийти», – каже він. І з його голосу зрозуміло, що він засумував за гостями. Він і мені щиро радий, але отцю Василію, коли той прийде, радітиме ще більше. За півгодини ми допиваємо портвейн, і саме цієї миті за віконцем чути хрускіт снігу і стукіт у двері. Оцю Василію, а це був саме він, Давид Ісакович розповідає схвильовано те саме, що й мені, кадебісти прорубали поруч другого ополонку і, напевно, будуть звідти з ополонки за ними стежити. А ну йдемо, подивимося на цих антихрестів, басить отець Василій, дістаючи зі своєї спортивної куртки зелений махровий рушник. Він роздягається до гола, рушник навколо стегон і боси виходить із землянки. Давид Исакович хвилину вагається, але потім, немов набравшись рішучості, теж витягає з якогось закутка старий вафельний рушник і махає мені рукою, мовляв, пішли. На березі дме вітер, і тому здається, що зима ще в самому розпалі. Це в місті вже брульки падають на перехожих, краплі дзвенять, блищать калюжі замість ожеледі. А тут, звідки чудово видно місто, яке схоже на київський торт, тут усі мінус десять і жодного проблиску весни, що надходить. Я дивлюсь на іншу ополонку, яка так занепокоїла старого. До неї метрів п'ятдесят. Її вирубали нижче по течії, і мені важко уявити, щоб хтось, плюскаючись у цій ополонці, міг почути, про що розмовляють у нашій. Але сперечатися з Давидом Ісаковичем – марна справа. Він настільки добре знає життя, що взагалі не може бути неправим. Отець Василій, залишивши на кризі зелений рушник, стрибає у воду. Спочатку крекча на усю околицю, розмахує руками, кричить «Ой, добре!». Давид Ісакович роздягається, я також. І от ми всі разом у трьох, у воді, яка опалює холодом. «Ну як?» – запитує мене отець Василій. «Чудово!» – бадьор обрешу я. «Насправді мені страшенно холодно, але ж не зізнаватись у цьому двом справжнім чоловікам». Отець Василій дивиться в напрямку другої ополонки і на його крупному обличчі читається задума. «Ні», – каже він, – «якби вони хотіли за нами стежити, то зробили пополонку ближче». Не ідіоти ж вони. Старий також дивиться туди, потім повертає голову до отця Василія. Їм немає потреби нас слухати. Вони вміють читати по губах. Ну, по моїх багато не прочитаєш, сміхається батюшка. Я дивлюся на його губи і бачу, дійсно вони товсті і ледве ворушаться, коли він розмовляє. От цікаво ж. А течія обмиває холодом моє тіло, та, дивна річ, усередині мене щось прокидається, якесь особливе відчуття, особлива зухвалість, чи що, напевно, від розмов про кадебе і стеження. Я знову придивляюся до другої полонки, самовпевненість набрякає в мені, мов нарив: набравши повітря, я пірнаю під воду. І відразу течія мчить мене під кригою туди, до другої ополонки. Я дивлюся широко розплющеними очима знизу на кригу. В очі лється холод, різкий металевий холод. Здається, я вже кілька хвилин пливу під кригою, але другої ополонки немає. В мізки закрадається страх. Невже течія просто пронесла мене мимо? От яке безглуздя! Але не встигає страху коренитися в думках, як наді мною швидко відкривається велика світла пляма. Я, зробивши ривок руками, вилітаю майже по груди з холодної води, пробиваючи головою тонку крижану кірку. Руки відразу ж на краю полонки, щоб не понесло течією далі. Пихатості тепер у мені більше, ніж самовпевненості. Я видираюсь на кригу і роззираюсь. Отець Василій і Давид Ісакович Уже стоять на березі І перелякано дивляться вниз за течією Побачивши мене, перезираються Батюшка, вказуючи рукою в моєму напрямі, щось каже Я повертаюся до них Чого це ти? Розводить руками старий І випив вже, випив крапелинку А таке викидаєш Ще якби на спір, а то так собі «Молодець! Молодець!» – басить раптом отець Василій. «Головне – не де пірнеш, а де випірнеш. Та й взагалі головне – вчасно випірнути. З тебе буде цікава людина, і Бог тебе любить, якщо весь час під водою вплив. Ти не думаєш, що це удача, це все Бог». Розділ 71. Єгипет, Синай. Шарм-ель-Шейх. Травень 2004 року. «Це все тобі!» Я провів рукою по нічному, всіяному яскравими зірками неба. За спиною форкнув верблюд. Бедуїни розстеляли на піску полотняну підстилку. «А в нас зорі товстіші!» сміхотливим голосочком сказала Світлана, задерши голову вгору. У нас усе товстіше, пожартував я. У нас чорнозем, а в них пустеля. Дивна нерухома прохолода єгипетської ночі примусила пожалкувати про залишений у Києві светр. Черкнув сірник, і в темряві спалахнуло багаття. Я озирнувся, біля вогнища матово виблискував бронзовим боком великий чайник, похитуючись на ланцюжку. Три нога, з верхівки якої він звисав, була майже непомітною. Над чайником нахилився один з бедуїнів, і в тиші дзвінко полилась вода. Я обняв Світлану, ми удвох утопились в яскраві єгипетській зорі. Я хочу тебе б цілувати, прошепотів я. Сергію, адже нас попередили. У мусульманських країнах, у громадських місцях не цілується. У її очах блиснули смішинки, ніби перескочили туди з її шепоту. Постеля не громадське місце», – шепотів я, наближаючи свої губи до її вуст. Вона озернулася на бедуїнів. Усі четверо вже мовчки та нерухомо сиділи навколо вогнища. На нас ніхто не дивився. Ми цілувалися кілька хвилин. І раптом неголосно залунала дивна протяжна пісня. З несподіванки мені спиною пробігли мурашки. «Я тебе кохаю», – прошепотів я. «Я тебе теж». Потім ми сиділи біля багаття. Полум я облизувало бронзовий чайник. Бедуїни продовжували співати. Казкова атмосфера єгипетської ночі навіювала романтичний настрій. Здавалося, що постеля очистила нас зі Світланою від реальності, з якою ми прилетіли. Ніби ми були двома закоханими, які заблукали у просторі. Ми стали молодшими. У нас не було ні минулого, ні майбутнього. Ми були створені одне для одного на одну ніч, і навіть самою цією ніччю ми не могли скористатися, бо за нашим щастям стежили бедуїни, і співали про наше щастя тужливу арабську пісню Незрозумілі слова якої Я вже почав розрізняти Я стискав у долоні її долоню Я слухав долоною її тепло Відповідав на ніжні потиски Під нескінченні пісні бедуїнів Ми задрімали «Сер! Сер!» Розбудив мене один з бедуїнів Я розплющив очі Сонце вже підводилося над сіро-жовтою пустелею. Ні ноги, ні чайника, ні полум'я. Бедуїни стояли біля верблюдів, налаштовані рушати далі. Коли ми зі Світланою піднялися, один з них згорнув полотняну підстилку і відійшов. У тиші вчувався далекий шум автомобільного двигуна. До нас наближався чорний готельний джип, на якому нас привезли сюди минулого вечора. Водійна ім'я Маджит дав кожному бедуїнові по купюрі, і вони навіть не поглянувши в наш бік, неквапно рушили своїм шляхом. Розділ 72. Київ, жовтень 2015 року. Генерал Філін сьогодні напрочуд бадьорий. Розмовляти з ним після візиту посла Росії Поярковського саме задоволення. Так, значить, по реформі, доповідає він. Ми з Миколою дві години складали програму: реформу розпочнемо у вигляді експерименту. На усі тюрми виділених бюджетних коштів не вистачить. Звичайно, для Миколи головне українізація тюрем, а для мене. «А тобі може для початку розмови кон'ячку?» – запитую я, зазираючи йому вічі, цілком щиро і приязно. «Повага до міліцейської й військової форми у мене в крові з дитинства, а тут ще й чоловік приємний. Він зволікає з відповіддю, але його відповідь мені вже зрозуміла. Я гукаю помічника. Той ставить на стіл кришталеві келихи, наливає хеннесі. «Давай!» Я піднімаю свій келих За тюремну реформу Один ковток доброго коньяку І розмова тече, як річка Черемош Швидко, гладенько, конкретно Ідеї Миколи мені відомі Курси української мови в кожній тюрмі Обов'язково Для тих, хто відмовиться вивчати державну мову Покарання Це не дуже гуманно і кінець кінцем, остаточний варіант українізації тюрем не без моєї допомоги виглядає гуманніше і дієвіше. Мовні курси – справа добровільна. Але хто успішно склав іспити, отримав можливість вийти на свободу достроково. Крім цього, можуть попросити рекомендацію до педочилища. Не всі звичайно, а лише ті, хто тимчасово оступився і сидять за легкими статтями. Але генерала Філіна більше цікавить матеріальне постачання тюрем, наповнення бібліотек і викладання засудженим основ бізнесу і менеджменту. «У мене сотні листів від зеків», – каже він. «Вони не хочуть сидіти просто так. Просять організувати навчання. Хочуть оволодіти новими професіями. Це все ж таки наші громадяни». «І виборці», – додаю я, киваючи. То ти візьми і займись цим, щоб начальна програма лягла на папір і стала документом. Ось так, як Микола зробив. Тоді й дамо ходу. А може, і коштів додамо на цю справу. Генерал усміхається. Він сидить у кріслі ліворуч від знаменитого дивана. Сидить струнко, не шпагу проковтнув. «Послухай», – кажу я йому після паузи, – «мені недавно сон снився». Вірніше, снилась тюремна камера. І я описую цю дивну камеру з холодильником, телевізором, Самсунг, старим комп'ютером, цвяшком з ключами і двома замками на внутрішньому боці залізних дверей. Філін слухає уважно. Обличчя засереджене, брови нахмурені. Це ж, видихає він і затинається, знову хмурить брови. «Що?» – запитую я. «Це камера, в якій сидів Казимир. Точно!» Повільно, сам не вірячи своїм словам, промовляє генерал. «Холодильник, Саратов, телевізор, Самсунг». «А що, Казимир сидів?» – здивувався я цій новині. «Так, недовго, кілька тижнів, коли в нього вилучили автомат Калашникова і наркотики». Спочатку проходив як звинувачуваний, потім як свідок, а потім, самі розумієте, генеральний прокурор наказав випустити, щоб не порушувати баланс сили в тіньовій економіці Ну, ніхто не хотів нового перерозподілу власності Так, і він тоді сам усе перерозподілив і забрав собі всю електрику Генерал важко зітхає «Так, але чому мені снилася саме його камера?» – вголос дивуюся я. «Адже я жодного разу не був у тюрмі». Генерал стинає плачима. На обличчі про переляк. Він дивиться на годинник і відразу ж звертає на мене винуватий погляд. «Добре, готую папери з навчання ув'язнених основам бізнесу. Кажу і підводжуся з-за столу. Розділ 73. Київ, березень 1985 року. Ось вже третій день, як мій братан Дмитро живе у Пущі-Водиці, в інтернаті для психічно хворих на першій лінії. Навпроти – піонерський табір світанок. Зараз там тиша і спокій, облізлі спальні, корпуси, сторож, який самотньо сидить на прохідній, і постійно окликає свого дурного пса дворової породи. «Дружок!» верещить він якимось зовсім не чоловічим голосом. «Дружок, твою мать!» Мабуть, сторожові самотньо. А ми з мамою переходимо дорогу, щоб сісти на автобус 30-го маршруту і повернутись у Київ. Я знаю, що Дмитро зараз проводить нас поглядом і за огорожі. Коли ми вже йшли на його очах, Блиснули сльози Але може ці сльози означали Щось зовсім інше Він же не такий, як ми Мама йому щось розказувала Якось нісенітницю Казала, що поїде у відрядження В Дніпропетровськ на якийсь завод Запитувала, що йому привезти А він кивав Обличчя задумливе Плечі трішки підняті ніби він щойно ними знизував, і в такому положенні їх залишив, ніби хотів плечима досягти своїх вух. «То що тобі треба?» – питала мама. «Мені ж бо дуже кортіло відповісти замість нього. Нічого мені не треба. Мені тому й добре, що нічого не треба». Але мама напрочу туперта, і кінець кінцем вона його неначе розбудила і домоглася чіткої відповіді. «Халви!» – сказав він. «До чого тут халва до Дніпропетровська?» – подумав я. А мама зобразила на обличчі привітне задоволення, закивала. «Привезу», – пообіцяла, і відразу ж обійняла його, тричі поцілувала і насамкінець сказала, що він слухався лікарів. Увечері у вікно періщив косий дощ. Я сидів на ліжку і уявляв, яка ожеледиця буде завтра вранці. А потім утупився у ліжко Дмитра, охайно застелене і вкрите картатим старим пледом. Я дивився, і мене поймав якийсь дивний сум. Мені здавалося, що я не маю більше брата. Був і помер. У мені прокидався жаль до нього, та й самого себе теж було шкода. А вже коли ліг і знову не міг відірвати погляду від його застеленого ліжка, уявилося мені, що ми обоє цуценята в собачій буді. Просто господар вирішив одне цуценя, здорове залишити, а цуценя, що було слабшим, поніс до озера, топити. Розділ 74. Париж, липень 2004 року. «Ось ці, бежеві», – показує мені Світлана на вишукані і напрочуд дорогі туфлі. «Ти ж упадеш із таких підборів», – кажу я, дивлячись на її нескромний живіт. «Ні, не впаду», – впирається вона. Бере одну туфельку і вмощується на пуфику для примірки. На її очі набігають сльози. Вона чудово знає, що зараз, коли в неї набрякли ноги, Варто забути про світ 36-й і міряти 38-й. Та ви коли-небудь намагалися закликати до розумного рішення свою вагітну дружину? Хочете сліз? Тоді спробуйте. Це ж тимчасово, намагаюся заспокоїти її. Адже тобі лікар дав пігулки. Організм перебудується і все буде, як було. Я знаю... Сопе Світлана, але я бачила, як змінилися після пологів мої подруги Одну так рознесло, що її навіть товариші перестали впізнавати на вулиці Тебе не рознесе, то ось скільки книг і відеокасет з гімнастикою для вагітних купила А я її роблю, цю гімнастику Ну то роби, давай я буду тебе примушувати Давай, погоджується вона а її погляд знову мандрує полицями, на яких стоять розкішні туфлі її нещодавнього розміру. Потрібно її відволікти. Треба забрати звідси. Але вийти з універмагу «Самарітен» справа непроста. Ми все одно будемо проходити повз безліч різних відділів. Ходімо у відділ дитячого одягу, пропоную я. На Світланиному обличчі миттєво виникає засередженість. Вона легко підводиться з пуфика. Жодного слова про пухлі стопи, які сверблять. Ми проходимо повз парфумерні прилавки. Вона навіть не озирається. На неї з надією дивляться дівчата-консультанти, які чергують біля високих крісел на якій вони ладні посадити першу ліпшу жінку, котра проходила мимо, аби переконати її купити крем, парфуму, туалетну воду, щоб поприскати всі її відкриті місця на тілі, щоб вона впала в істеричний запал від шаленого вибору спокусливих ароматів. Але Світлану ці дівчатка лише проводять задумливим поглядом, бо вона ж занадто цілеспрямовано крокує. Таких не можна чіпати – Ось, дивись, вона бере до рук прозорий пакуночок з трьома однаковими повзунками. Тут написано від нуля до трьох місяців. Рожеві? А якщо хлопчики? А якщо хлопчики – дівчинка, – відрізає вона. Добре, я рішуче беру пакуночок рожевих та пакуночок блакитних повзунків. Через десять хвилин ми вивалюємо на стійку каси Два десятка упаковок. Тут тобі пляшечки, ейвон для годування немовлят, і крем для дитячої шкіри, і пластмасові бублики, наповнені водою для перших зубчиків. Усе це ми могли б придбати і в Києві. Але важлива мить. Для неї важливо було бути щасливою. Добре, що ми прилетіли саме в Париж. Ні в Амстердамі, ні в Брюсселі неможливо витрачати гроші із такою легкістю і з таким задоволенням. Два величезні фірмові пакети з назвою «Універмагу». Тепер у мене зайняті обидві руки, і я йду поруч зі Світланою, як її слуга. І мені це подобається. Хочеться годити їй, хочеться потурати її примхам. Тільки от примх поки що малувато – як для вагітної дами її типу. «Куди зараз?» – запитую я. «У готель?» «Залишимо все це і...» «І куди?» «Я хочу подивитись на проституток», – каже вона, і відразу ж «ніякові». «Кажуть, вони тут дуже негарні». Я усміхаюся. Я, напевно, і гарні, але ними торгують по телефону, а на вулицях стоять, звісно, не найкращі. Готель знаходиться неподалік. Треба перетнути міст, пройтися повз Паризької Богоматері, потім ще один міст, і ми на місці. Залишивши покупки в номері, повертаємось на інший берег Сени і йдемо по Сен-Дені. Вона розчаровано дивиться на дійсно негарних і на молодих проституток, які стоять біля прочинених дверей житлових будинків. Проститутки не звертають на нас ніякої уваги. Вони закликають жестами посмішками одиноких і теж негарних чоловіків і хлопців. Сіра буденність цих сцен трішки прикрашається кафешками, які з'являються то там, то тут, і в яких подають картоплю фрі і сендвіч грек. Це те саме, що шаурма та донер кебаб Від заміни назви смак цієї страви не змінюється. «Хочеш гостренького?» Я киваю на наступну харчевню, де на вертикальному рожні крутиться, шиплячи від газового полум'я, кілька кілограмів м'яса. Хочу. Ми сидимо за пластиковим столиком просто на вулиці. Світлана вилила на цей турецько-грецький гамбургер стільки кетчупу, що він вже на її пальцях. Але вона ніби не помічає цього... Впершись поглядом у мулатку-проститутку, яка стоїть на своєму посту, якраз по інший бік сен «А скільки вони беруть?» – запитує Світлана. «Я підводжуся. Підходжу до мулатки. Запитую ламаною англійською. 30 євро за 20 хвилин. Якщо вона, мулатка киває Світлану, хоче спостерігати, тоді 50 євро». Зйомка на відеокамеру – 100 євро. «А ви не маєте письмового цінника?» – жартую я серйозним виразом обличчя. Замість відповіді вона простягає мені візитівку. Її звати Лулу, і до неї можна зателефонувати. Дізнавшись про розцінки, Світлана раптом розсміялася. «А кажуть, Париж – дороге місто!» «Навіть у дорогому місті є дешеві товари», – кажу я. «Адже тут далеко не всі мільйонери. Радше навпаки». Розділ 75. Київ, жовтень 2015 року. «Ну, нарешті!» Я підводжуся за столу, побачивши Світлова, який заходить до кабінету. «Бери стільця і давай сюди!» Він присідає. На обличчі спокійна готовність усе зрозуміти і прийняти до відома чи до виконання. «Кон'ячку?» – запитую я. «Дякую». Він заперечно хитає головою. На обличчі цієї миті з'являється вибачлива посмішка. «Добре, тоді до справи». Я вмикаю настільну лампу. Вона спалахує і знову пригасає. Тремтить рідненька, запитую. Бачиш? Поганий контакт? Дешева електрика. Пам'ятаєш, ми примусили Казимира брати меншу платню за кілувати? Це його помста. І кому? Мені. Світло замислюється, він дивиться на стіл поперед собою, але зіниці його повільно і синхронно ходять то праворуч, то ліворуч. Прямих важелів впливу на нього немає, хмурно промовляє він, піднімаючи очі. Коли була можливість його присадити, колишній президент наказав не чіпати і дати можливість розвиватися. От і розвинувся. А не прямі важелі впливу, цікавлюся я. Знову настає хвилина мовчання. Світло вміркує і знову заперечливо хитає головою. Акуратно не вийде, а голосно не можна. Інвестори перелякаються. То що ж мені тепер? Свій зір псувати? Я знову киваю на лампу, яка не перестає миготіти. Потім вимикаю її. Я подумаю, обіцяє Світлов. Може вписати його у наступний список чужих рук? Не можна, він не державний службовець а в нас за домовленістю тільки держслужбовці середнього і старшого рангів мають таку честь. Ось тобі мудатство. Я засмучений. Мені прикро, що я, президент, не можу нічого зробити проти олігарха з кримінальним минулим, який зарвався. Ти знаєш, мені виявляється, його камера снилася. В усіх подробицях. І при цьому я навіть не знав, що він відсидів два тижні. «Сидів?» – Світлов відживає. «А в якій справі?» – запитав генерала Філіна. Він розповість. Поступ думки знову відтворюється на обличчя Світлова, при цьому його очі виражають спокійну надію на успіх. «А як ти гадаєш, чому мені снилась саме його камера?» Не знаю. Генерал Світлов облизує сухі тонкі губи. Але можу підшукати доброго парапсихолога з наших. Підшукай. І, до речі, невеличка проблема. Приїздив по Ярковській. Росія стурбована сплеском активності римських католиків. Кажуть, що у Ватикані зараз обговорюється питання реєстрації якогось дива, яке відбулося тут у нас, на Україні. «Дізнаюсь, завтра доповім». Світло підводиться. Завмирає на мить у парадній стійці і виходить. Йому вдається вловлювати точну мить закінчення розмови. Жодного разу не доводилося його випроваджувати або опускатися до мови жестів. Робочий день президента закінчився. Його можна було продовжити майже безкінечно. Бо там на столі в помічника лежить два десятки кілограмів свіжоспечених указів і документів, які чекають на мій підпис Але підписувати не читаючи я не буду А читати не хочу Принаймні сьогодні Сьогодні я хочу побути вдома один на десятинній Сьогодні мене всі дістали А особливо цей поярковський День вийшов довшим, ніж звичайно він, немов, розтягнувся на тиждень. Я послабив вузол краватки, Покликав помічника і дав йому кілька вказівок. Нехай зараз тут залишається Коля Львович і смикає це павутиння за ниточки. Я втомився. Я навіть більше хочу спати, ніж їсти. Але двері відчиняються, і мені на очі з'являється Коля Львович із заклопотаним виразом обличчя. Пане президенте, у вас сьогодні вечеря? З ким? З Маєю Володимирівною. Мені бракує слів. Насправді вони є, але в мене немає ні найменшого бажання потім довго полоскати рота. Ці слова залишають неприємний після смак. Я просто дивлюся йому в вічі, і, з мого погляду, напевне, зрозуміло, що я про нього думаю. «Сергію Павловичу, це ж у вас вдома. Лише півгодини. Вона і так у припаскудному настрої. В її спальні згоріла проводка». «Замінили?» «Ні, для цього потрібна людина, здатна не розголошувати таємницю, а я не можу ручатися за електриків». «Тоді нехай міністр енергетики міняє власноручно». «Це ваше розпорядження?» – уточнює Коля Львович. «Так». Киваю я, і ще одне. Якщо завтра світло від лампи буде знову тремтіти, я з твоєю Маєю Володимирівною більше ніколи не буду ні снідати, ні вечеряти. Голова адміністрації завмирає украй здивований. Його гладенько поголене підборіддя опускається. «Іди, йди, йди, я вказую йому на двері. Розділ 76. Київ. Квітень 1985 року. Вівторок. «Ти чого?» – я здивовано дивлюся мирі у вічі. «Там же зараз грязюки по коліна!» «Але це дуже важливо!» – повторює Мира і занепокоєно дивиться на мої напівчобітки з роз'єднаними змійками. «Потім повернемося до нас?» і я тобі їх відмию. «А хто відмиє мене самого?» «У нас є гаряча вода», – каже вона, а в очах уже не прохання, а благання. «А вже ж!» – я все ще хитаю головою. «Черга з десяти сусідів». Проте вже через кілька хвилин я здаюся. І ми спочатку заходимо в гастроном, де вона купує на десять карбованців ковбаси, сиру, булку за дванадцять копійок, Коробку зефіру. Вона ще хоче купити барбарисок, але тут я її зупиняю. А пити, запитую я, що він буде пити? Чим він буде запивати твою ковбасу? А чим ковбасу запивають? У мирному обличчі раптом прорізається щось овече, якась природня чи що пришелепкуватість. Хоча б портвейном. Літом можна і пивом, але зараз зима. Миро роздумує якусь мить, потім підходимо до винного рілчаного прилавка. Вона зосереджено перераховує дрібні гроші на долоні, потім підводить очі і обережно, з очевидним нерозумінням справи, блукає поглядом по пляшках. Тут вона безпорадна, як немовля. Ось цю, – вказує пальцем на пляшку. Її треба брати. До поштової площі доїжджаємо на метро, далі пішки. Кольок із не зовсім сухим пайком несу я, обережно минаючи калюжі на набережній. На пішоходному мості все ще ожеледиться і дме вітер. Іду і подумки, чортихаюсь. Мені чомусь не віриться, що цей турпохід до Давида Ісаковича завершиться без жертв. І чому їй припекло йти до нього саме сьогодні? Ну, добре, він її батько. Але ж сама казала, що вони не бачились уже кілька років. Могла б дочекатись і справжньої весни. Слухай, а в нього що, сьогодні день народження? Запитую я, прислухаючись правою рукою до ваги сумки з їстівними гостинцями. Ні, відповідає вона. Я так, не позбувшись свого не дуже приємного збентеження, посковзуюсь і падаю. Праве стегно відразу починає боліти. Добре, що встиг підняти сумку, інакше старий дійсно отримав би сухий пайок. Давид Ісакович більше, ніж здивований. Він спантиличений. Він дивиться до у вічі, шукаючи метушливим поглядом. Щось сталося. Мама захворіла. Його тихий голос тремтить. У землянці напрочу тепло. Я бачу, що вгорі торець грубки-боржуйки розпечений. Поруч на долівці кілька полін, вірніше, полінець. Ми тут. Мира засоромленою. Підшуковує слова, а водить поглядом, як праскою по землянці. Повільно і спантеличено, зупиняє погляд на сумці в моїй руці. Ми тут дещо принесли. Вона забирає в мене сумку і простягає батькові. Він зазирає всередину, і знову якісь запитання починають гніздитися у складках зморщок на чолі та скронях. «Яке сьогодні число?» – запитує Давид Ісакович. «Четверте», – відповідаю я. Кінець кінцем старий заспокоюється і жвавішає. Починає метушитися. Ще б пак у гості завітала єдина улюблена дочка. Ми виставляємо харч на стіл, нарізаємо ковбасу. Давид Ісакович виставляє три склянки – і розливає Портвейн. «Усе начебто нормально, але мене гризе сумнів. Я не можу зрозуміти, навіщо мирі закортіло серед будня о таку негоду волоктися самі і тягнути мене на трухані острів. Втім, старий Радий – це також важливо». І ось, після першого прожовування шматків лікарської ковбаси, Після першого портвейнового тепла, що розійшлося солодкуватим пощіпуванням по роті, Мира раптом каже. «Тату, ми з мамою їдемо в Ізраїль». Давид Ісакович відразу закашлявся. Довелося його рази з три ляснути по спині. «Ти лише не бійся». Торохтіла Мира, поки старий вертався до тями, відновлював дихання. «Там так само, як у Криму, море і гори. Нам там буде добре». «Ось воно що», – зрозумів я нарешті з місцього візиту. І мені стало сумно. Старий і Мира мовчки сиділи, дивились одне на одного. А я, щоб чим-небудь забити свій сум, жував то сир, то ковбасу Відпивав зі склянки Портвейн У цю мить я відчував себе Зайвим і непотрібним Кимось на кшталт Івана Сусаніна Котрий начебто хотів Заробити у поляків зайву копійку І заблукав А потім напевне Теж почувався зайвим Вони з мирою мовчали Хвилин двадцять Потім старий видихнув скорботно Зрадники ви. Мира в сльози, плечі здригаються. Мені б її заспокоїти, та нема бажання встрявати в їхній конфлікт. Мені ще й зрозуміти важко, хто з них ближче мені. Старий мені як учитель, як батько, якого я не пам'ятаю. Ну, а Мира? Із нею мені добре. Іноді навіть дуже добре. Вона, звичайно, у житті трохи сумбурна, неохайна. І горнята в неї вдома завжди погано помиті. Та, може, це тому, що на кухні черга. Кухня ж, як і вся квартира, комунальна. Раковини на кухні дві, а мешканців – чоловік десять. І кожен хоче помити посуд. «Ми будемо тобі писати», – крізь сльози обіцяє старому Мира. «Куди?» Він обводить поглядом своє житло. Я ж навіть адреси не маю. Сюди жоден листоношо не дійде. А ми кимось передамо. Вона дивиться на мене, і я вже уявляю собі, як іду по вкритому ожеледицею пішоходному мосту. Несу лист або навіть посилку. І сумка в мене, як у листоноші, через плече. Тьху ти думаю, ще навіть не попрощалася зі мною, не сказала мені жодного слова про Ізраїль, а вже думає, що я буду в неї кур'єром служити». Давид Ісакович довго і замислено дивиться на мене, потім доливає в наші склянки портвейну, закопилює губу і, взявши склянку в руку, багатозначно киває, мовляв, «Прорвемось». І раптом мене лякає страшна здогадка. Він, напевно, думає, що я все це знав, що я тут, щоб захистити миру від його докорів. Він, напевно, думає, що я з нею заодно. А може все ж таки залишиться? Я дивлюся у заплакані мирині очі. Вона хоче відповісти, але не може. Потім заперечно хитає головою, Зрозуміло, не залишиться. Ми знову мовчимо, а за віконцем землянки смеркає. І я вже без найменшого задоволення уявляю нашу дорогу назад. У цих бридких, мокрих, пройнятих вітром сутінках і з водою, яка хлюпатиме під ногами і усередині моїх півчобітках. Тату, погляд мири наповнюється благанням, «Відпусти нас із мамою, будь ласка!» «Куди хочете, туди їдьте!» Голос старого звучить покірливо, отомлено. «Справді, Мира не вірить своїм вухам!» «Їдьте!» – пошепки повторює Давид Исакович. «Тоді напиши, будь ласка, заяву!» Мира виймає згорнути трубочкою аркуш паперу і ручку. Простягає старому. Той мружить очі, не розуміючи дивиться на дочку та знову на аркуш. Яку заяву? Ну, що ти нас відпускаєш і не маєш нічого проти нашого від'їзду. Це для віру треба. Давид Ісакович напрочуд спокійно пише під диктовку дочки заяву. І незабаром вона знову згорнута трубочкою, зникає у внутрішній кишені її куртки з облямованим рудим штучним хутром каптуром. «Може, давай і я напишу тобі заяву?» Зі знущанням голоси пропоную я мирі на зворотному шляху. «Ти що? сердишся, Думаєш, мені легко? Це мама хоче їхати. Вже всі її друзі виїхали. Що ж мені самі залишатися?» чи сюди до нього в цю фронтову землянку переїздити. Знаєш, скільки я вже ночей проплакала?» Вітерець морозить обличчя. Незважаючи на випити Портвейн, я твердо крокую, і ми доходимо до поштової площі без спадінні пригод. «Шкода, що в нас тільки кімнатка в комуналці», – скиглить Мира. «Ми б могли разом ночувати». Вона виправдовується, вона не хоче, щоб я був про неї поганої думки «Може, до мене, – кажу я, – мати у відрядженні, – поїхала в Дніпропетровськ Добре, – киває Мира Великої радості в її голосі я не чую, але ми їдемо до мене, і я намагаюсь прийняти правильне рішення Де нам з нею спати?» «На маминому дивані у вітальні чи до докупи обидва ліжка, моєта та Дмитрове, разом?» Розділ 77. Київ, липень 2004 року. «Тут таке було?» «Таке було!» – заголосила Нілочка, щойно я увійшов у приймальню. «Що? Що таке?» Вони заходили до вас, зачинилися у кабінеті, напевно обшукували ящики стола. «Хто вони?» – запитав я з Мої передчуття були дуже недобрими, а ще коли врахувати, що в міністерство я прибув відразу з Борисполя? Правду кажучи, спочатку відвіз Світлану додому. Але Париж усе, що був у мені, Ніжно циркулював венами і артеріями, розчинений в крові, мов благородний алкоголь. Добре, видихнув я. Зараз подивимось. Ні з ким мене не з'єднуй. Вона кивнула. Я зачинився в кабінеті, оглянув своє робоче місце ніяких слідів безладу, ті ж самі папки, стоси документів. Візитивниця водяний млин Стоїть, як завжди, праворуч З приймальні долинув телефонний дзвінок Подзеленчав і знову запала тиша Мій телефон мовчав Я по черзі відкрив усі шухляди стола Все на своїх місцях Навіть ці кілька заклеєних конвертів, які я не мав часу, розпочатувати Що там? Зрозуміло Долари. А от звідки і від кого, не пригадати. Приходили якісь депутати бізнесмени, про щось розпитували, про щось просили. Я кивав, щось обіцяв, а потім дивишся, нікого немає, а на столі лежить конверт. Одного разу я навіть розсміявся. Хтось із відвідувачів під час розмови тримав у руках книгу «Як стати мільйонером». Потім він пішов, а книга залишилася на столі «Я за неї біжу, щоб повернути», а з книги падає конверт «Важкий? Ну, звісно ж, не мільйон» «Треба щось з ними робити, подумав я, ким би не були ці люди, спецслужбу нас зараз як жеків Але якщо грошей не зачепили, тоді шукали щось інше» Треба бути обережнішим і налаштованим на все. Я витяг конверти, порахував – одинадцять штук. Розкрив, почав сортувати за номіналом – сотні до сотень, півсотні до півсотень. І раптом один з розкритих конвертів викликав у мене приступ реготу. Щільна пачка новеньких однодоларових купюр. Я навіть не полінувався порахувати. 48 доларів. Оце так жарт. Рахувати гроші – дуже приємна справа. Але коли дуже довго рахуєш, то пучки великих і вказівних пальців втрачають чуттєвість. З'являється таке відчуття, що ніби шершаві купюри полірують пальці, вкривають їх якимось лаком, Крізь який не відчуваєш ні холоду, ні тепла. Кінцевий результат інвентаризації виявився смішним 13 тисяч доларів. Невже я таки дешевий? Взагалі-то я не просив, мені і не давали. І ось ця сума не давань, а про хачі, мабуть, думали. Ну, треба ж, мабуть, залишити, бодай, який-небудь дріб'язок, щоб він не думав, що ми якісь там скнари Тепер викликала в мене ще й образу, на додачу до всієї іншої гами переживань, замішаних на самоіронії Необхідно кудись їх подіти Я визираю вікно Печерськ грошей не потребує Тут навіть двірники товстіші і життєрадісніші, ніж у будь-якому іншому районі. Нілочко, я відчинив двері у приймальню. Підійди. Вона заходить. Маленьке личко з круглими зеленими оченятами. Зачіска у стилі віри холодної. Я коли заходив, то навіть і не звернув уваги. Червоний приталений жакетик і облягаюча чорна спідничка до колін. Одне слово – лялечка з розумним поглядом. «Візьми», – я ває на долари, – «купи собі квартиру». Нілечка відступає півкроку. Спочатку дивиться на мене перелякано, але потім, після другого погляду на пачки зелених купюр, у її очах з'являється задума. «Ви не жартуєте?» Зелені оченята дивляться на мене очікувально, по-дитячому, ніби я пообіцяв показати їй фокус. «Бери, бери! У твоєму віці треба жити з чоловіком, а не з батьками!» Вона знову дивиться на долари і, напевно, думає, як би їх краще узяти так, щоб кожен рух її рук вирізнявся граціозністю. А може вона думає... У що скласти гроші? Адже будь-який гаманець виявиться замалим. Треба їй допомогти. Я роззираюся, заглядаю в шухляди стола. У нижньому бачу великий коричневий конверт із цупкого паперу. Сам складаю туди долари. Візьми. В її очах з'являються несподівані сльози. Ви такий дивний, шепоче вона. Я ніколи не знаю, що вам подобається. Я б... Але я насправді не знаю. Та що ти? У мене з'являється бажання погладити її по голівці, заспокоїти. Нарешті вона бере конверт і, опустивши очинята, виходить з кабінету. Ну от, думаю я, хоч одну людину зробив щасливою. Мої думки заспокоюються... Сповільнює темп, і дивне відчуття полегшення ніби витісняє з мого тіла енергію. Я сідаю у крісло, позіхаю. Що там у мене сьогодні? Щоб дізнатися, треба підняти слухавку і запитати в нілочки. Але турбувати її саме оцю мить не хочеться. У неї зараз, мабуть, час мрій. Напевне, вона мріяла про окрему квартиру. Напевне, вона думала, що це нереально. А зараз їй треба хоча по думках порівняти мрію з реальністю. Для цього необхідно трішки тиші і трішки спокою. Зі мною теж таке було, коли я зрозумів, що сестра Валі, Світлана Віленська, може стати моєю. Це вже зараз, коли, Світлана, моя дружина, відсутність нової мрії мене дещо непокоїть. Але ця відсутність не може відволікати мене від життя. Розділ 78. Киюв жовтень 2015 року. Веснянки вам до лиця. каже Майя Володимирівна. Моя права рука машинально тягнеться до обличчя. Я гладжу себе по щоці і колючому підборіддю. Адже вже вечір, а звички голитися двічі на день я не маю. Хоча іноді і доводиться. Ми вечеряємо в малій вітальні за круглим столиком. Прислуговує молода дівчина-блондинка в коричневому платтячку з білим фартушком. Її начебто звати Зоєю. Вона потомственна прислуга, чотири чи п'ять поколінь. Знаєте, чи знаєш, збиваючись, каже Майя Володимирівна, Зараз я навіть рада, що так склалося. «Що склалося?» Цікавлюся я, хоча мене це не цікавить. Вона все відчуває. Не тільки тому, що жінка. Її погляди пронизують. Її обличчя змінилося за останній час на краще. Зникли зморшки, сам погляд прояснів. «Може, прибрати?» – запитує в неї, здається, Зоя спрямувавши погляд на тарілку із заливним осетром, якого Майя Володимирівна навіть не скуштувала. Оцехівська киває. Я доїдаю свого осетра, политого кисленьким японським хроном. Майя Володимирівна підносить до рота Келих з Шардоне. Скажи мені. Я фокусую свій погляд на її очах. А з чого все це почалося? Вона не розуміє Вона хоче уточнити Хто тобі запропонував? Ну, щоб дати серце для моєї операції На її обличчі жаль Давай не будемо про це По-перше, я підписалася і пообіцяла нікому нічого не розповідати По-друге, мені неприємно про це говорити Розумієш? Вона чудово одяглася для цієї вечері Чорні колготи, плаття, зверху формальне і класичне, а знизу різко та нарівно обрізане так, щоб майже повністю відкривало стегно. Такий самий чорний блискучий пасок, котрий підкреслює талію. Вишукані платинові сережки і зачіска у стилі 30-х років із двома завитками, що виривалися з-під вуху перед. Я в боргу перед нею. Усе ж таки я завдячую їй життям, вірніше, серцем. Мені треба бути трішки привітнішим, незважаючи на мою препаскудну вдачу та на те, що нове серце стало для мене неприємним сюрпризом. Адже я ніколи не був нетактовним і грубими жінками, особливо з привабливими. Вона приваблива, замислююся я, «Чудові парфуми», – кажу я неголосно. Майя здивована. Я не розумію її подиву. Я внюхуюсь, я чітко відчуваю запах гарних парфумів. «Я сьогодні аля натурель», – пошепки пояснює Майя Володимирівна і знову пригублює біле вино. Здається, Зоя ставить перед нею велике біле блюдо. На ньому запечена теляча печінка, порізана соломкою, і овочевий терен. Запах парфумів, які дуже мені подобаються, посилюється. Це дівчина. Що ж, непоганий вибір. Я проводжу, здається, з Зою шанобливим поглядом. Потім повертаюсь поглядом до Маї Володимирівни. «Скажіть, ви кохали його?» Запитую я. Ні, спокійно відповідає вона. Він мене кохав. Деякий час перед весіллям. Я тому і погодилася. Краще, коли тебе люблять, а ти не відповідаєш на це почуття, ніж самі кохати і не бути коханою. А взаємність? Взаємність удавати найлегше. А ти кого-небудь кохав? Мені вже майже п'ятдесят п'ять, зітхаю я з посмішкою на обличчі. Звичайно, кохав щиро і пристрасно.